у неї навіть в погляді помітні. Вона з призирством дивиться на всіх, свій розум поважає і навколо здається все нікчемним їй. Кохання вона не знає. Навіть осягнути, закохана в себе, його не може. Коли це так, то краще їй не знати, що в неї закохався Бенедикт. Бо глузуватиме. Ні, краще я звернусь до Бенедикта. Йому, пораджу, задушить, кохання. Чи може звести наклеп на кузину? Пристойний наклеп не зганьбить її, бо в кожному є натяко отрута. Навіщо вам ганьбить свою кузину, коли у неї розум її серце, а розумом пишається вона? Чи зможе відвернутися Беатріччя от Бенедикта? Аж ніяк. Людина, він приваблива і чемна. Він перший з італійців, присягаюсь, Як виключити Клавдіо мого? Ви можете розгніватись на мене, то я скажу вам. Якщо обирати хоробрістю і розумом, красою, всіх переможе славний Бенедік. Усі його, я знаю, поважають. І він поваги гідний, це відомо. <гум> Коли весілля ваше? Коли завгодно. Завтра. Та хотімо. У тебе б я намислила спитати, яку мені собі прибрати сукню. Що чула я? Ти правду розгадай. Невже це злочин з здурні глузувати? Дівоча втішна гордість. Прощавай. Тебе потрібно на любов зміняти то Бенедикт закоханий, і я, свавільне серце, підкорю коханню, себе з'єднаю з ним на все життя, як нам вилять закон і почування. Так, красень Бенедикт, і це сказав раніше погляд мій. Я запевняю, ми спіймали пташку. Кохання в нас поцілить випадково. Нас не амур порадить тільки слово. Невмируща шекспірівська комедія багато галасу даремно. Це заповіді єди. Тверези, смерть лякає, бо хто з людей не б'є вина, той радості не знає. Рослави! І ждусь лише вашого весілля і поїду до арагон. З вашого дозволу, я разом з вами, ваша вельможність. Ні, ні, ні, ні, ні. Я не хочуть марити першого сяйва вашого кохання. Ваша вельможність. Це майже те ж саме, що показати дитині нове плаття і заборонити, одягнути його. Я візьму собі в супутники Бенедикта. Він сама веселість. Разів два він розірвав тетиву на луці Амура, і тепер цей маленький шибеник більше не влучає в нього. Серце бенедикта міцне, мов дзвін, і язик як серце. Тимто у нього що на серці, то і на язиці. Сіньори, я вже не той. Я теж це помічаю, ви тепер серйожні сі. Будемо сподіватись, що він закохався. На шибиниці його. В нього немає жодної краплини крові, здатний до кохання. А засумував він, бо в нього грошей немає. У мене зуб боли. Так, треба його вирвати? Ні, полікувати треба. Спочатку полікувати, потім вирвати. Чи варто зітхати через зубний біль? Через якийсь плюс або черя. Легко розмовляти тим, кому вони не болять. Запевняю вас, він закохався. Я не помічав у нього, бодай, найменших ознак пристрасті, коли не зважати на пристрасть до чудерлацького одягу. Сьогодні він вбирається як голландець, завтра як француз, або поєднує два якихось вбрання разом. Нижня половина – широченні штани, німецька, а верхня комзола – іспанська. Незважаючи на пристрасть до цих дурощів, він не такий дурень, щоб піддатися пристрасті. Коли він справді не закоханий, тоді жодній вірній прикметі в світі не можна іняти віри. Щоранку він чистить капелюха. Про що це має свідчити? А чи бачив його хтось раніше у цирульника? Проте цирульника тепер бачили у нього, і вже кілька м'ячів набили волоссям, що раніше прикрашали його підборіддя. Поглимся бороду, він одразу помолочав. І цього ще замало. Він почав маститися мозку Це Все ясно. Чарівний юнак... Закохався. Найголовніший доказ – його меланхолія. А хіба він раніше мав звичай ретельно умиватися? Або рум'янитись. Тепер вже й про це пішли чутки. Всі його веселощі перейшли у струни лютні, і ним тепер володіє струнний лад. Ах, все це сумні звістки. І висновок один. Він покохав. Я знаю, що покохав його. Цікаво було б довідатись. Ручу, що це жінка, яка його зовсім не знає. Навпаки, знає всі його хиби і все ж таки так кохає, що від кохання до нього вмирає. А, ну то і що? Її поховають обличчям до гори? <риклад> Усе це не зменшить мого зубного болю. Шановний сеньоре Леонато, чи не підете ви зі мною прогулятися? Я хочу сказати вам кілька розумних слів яких не треба чути отим тим <ріст> Життям присягаюсь, він проситиме руки Беатриче. Я певен, що герої Маргарита заграли свою комедію перед Беатрічем і тепер, зустрівшись ці два хижі ведмеді, більше не сваритимуться. Хай Господь Бог прибуде з вами. Добрий день, брате. Якщо у вас є вільна хвилина, я б волів сказати вам кілька слів. На сам один? Коли дозволите. А втім, нехай граф Клавдіо послухає. Справа саме стосується його. Що таке? В чим річ? Я прийшов сюди, щоб все пояснити. Не буду вдаватись до подробиць, бо і так вже сказано багато зайвого. Знайте, дівчина зрадила вас. Хто? Геро? Саме вона. Леонатова Геро. Ваша Геро. Чи я завгодно Геро? Зрадила? Слово це надто бліде, щоб висловити її розбещеність. Не можу повірити. Навіть думати про таке не хочу. Якщо ви підете зі мною, переконаєтеся на власні очі, а далі робіть, що хочете і як хочете. Коли сьогодні я побачу щось таке, що примусить мене відмовитись від завтрашнього весілля, я осоромлю її привселюдно. А я хоч і сватав геро, візьму в цьому участь. Не будемо її ганьбити, аж доки не матимемо доказів. Чекайте ночі. А там побачите самі. Серці палає твій погляд ясний, вигляд на мить у віконтер. Ніч перетвориться в день золотий, і місяць засяє, як сонце. Моїх позілурків пекучих, стисну в тебе в обіймах своїх яжах, зна коли шпадай, шека не сила, не силу. Чекати. Іду до тебе. Я... <агафе> Яка ганьба! Сліпе кохання! Затьмило очі, я гріх тяжкий, чеснотою вважав, тепер прозрів я й бачу серед ночі все те, чого вдень не помічав. Я кинув якір серед моря зради, Оплутаний тенетами брехні, О люба геро. Келиху відради, гірко труту ти дала мені, негідна жінко, зрадниця лукава, ти в чорний гріх поринула ущердь, вчинила злочин лютий, безсромний, нехай тебе за це спіткає смерть. Зима холодна з любим розставання, Ідуть похмурі ночі, тьмяні дні, Вмирають в серці мрії та бажання, Жалобою звучать ясні пісні, Та тільки повертається, коханий, З собою він несе нову весну І збуджує цілунок полум'яний Усі чуття від зимового сну. Мій Клавдіо, до тебе серце млину і в серці сяє промінь золотий. Ще тільки мить, і я твоя дружина. Ще тільки мить, і ти дружина мій. Здійснилися дівочі сподівання. Нема зими, цвіте весна кохання. Треба збудити Біатрічі, любу Русула. Слухай, сіньор. Покличи її до мене. Гаразд. Як на мене, отой комір вам личить більше. О, будь ласка, Маргарита, покинь, мені довподоба оцей. Ручусь вам, цей не такий гарний. І кузина ваша ствердить мої слова. О, кузина моя дурненька, і ти також? Ваш новий головний убір. Мені страх, як вподоби. От коли б тільки волосся було трохи темніше... І фасон вашої сукні чудовий. Я бачила сукню герцогині Міланської, яку всі вихваляють. Кажуть, це щось дивовижне. Те, коли порівняти з вашою, звичайнісінька нічна сорочка. Матерія золота, оптована сріблом, вкрита перлами, рукава зовнішні, рукава другі. Ой. Що ж до смаку, краси, вишуканості, ваша сукня значно краще. Ой, якби ж вона мені була до лиця. – Щось мені дуже важко на серці. – Незабаром ще важче буде. Мужчина нелегкий. – Як тобі не соромно? Хіба ж я щось непристойне сказала. Шлюб річ пристойна навіть серед жебраків. Я нікого не збиралася бражати. От коли мова йде про незаконний шлюб, тоді зовсім легко. А мужчина справді нелегкий. – та краще, сеньоре Беатрічі, Вона саме усіде. Добрий день, кузино. Добрий день, Люба Геру. Чим справа? Звідки такий сумний тон? Мабуть, я загубила інше. Заспівайте тоді світло кохання. Навіть не треба приспіву. Ви співайте, я танцюватиму. Так, світло кохання якраз для вас. Аби стайня була, а вже ваш чоловік здобуде собі я. Несподіваний висновок. Скоро вже п'ята година. Вам треба збиратись. Ох, щось мені сумне. Ох, вам сумно. Хі -хі. Тоді вже не можна вірити навіть зіркам небесним. Що ти хочеш сказати, дурненька? Майже нічого. Нехай кожне ваше бажання справдиться. Ось рукавички. Це їх мені подарував граф. О, о який чудовий аромат. У мене нежить мені ніс заложило. Дівчину й раптом заложило. Яка непристойна нежить. Святий Боже, хто тебе навчив таких дотипів? Хіба дотепність мені не делиться? Щось не помічаю. Краще б ти її причепила до сукні. Ой, справді мені якось нудно. Візьміть на настоянку з Бенедиктуса і прикладіть до серця. Ну, то -то одразу, як рукою, зніме. Бенедіктус? Угу. Чому Бенедиктус? Ти в це слово вкладаєш якийсь особливий Зміст? Зміст? Запевняю вас, і не вкладаю в це жодного змісту. Я мала на увазі лише цілющі зілля. Невже ви гадаєте, що я мала на думці, ваше кохання? <смі> Ні, воронь Боже, я повік не подумаю того, що спаде мені на думку. Я ніколи не казатиму, що ви покохали або зможете покохати. Проте Бенедикт був такий, як ви, а тепер став такий, як усі люди. Присягав, що ніколи не одружиться, а тепер збирається женитись. І з вами, мабуть, буде те саме, що і з іншими жінками. Куди це ти поціляєш? Куди слід? С Сеньора, приготуйтесь! Принц, граф, сеньор Бенедикт, дон Жуан і всі міські кавалери прийшли провести вас до церкви. Люба кузина... Любо Мегі, любого Русула, мій розум, бідний серцем боротьбі. Усі чуття мій Клавдіо тобі. В моєму серці ти живеш, коханий. Та звідки суму цей? Гіркий, незнаний? ви прийшли сюди, сіньйоре, щоб скласти шлюбний акт з цією дівчиною? Ні. Він прийшов взяти з неї шлюб, а складати його будете ви. Ви, сіньйоро, прийшли сюди, щоб взяти шлюб з цим графом? Так. Чи знає хто-небудь з вас будь-які перешкоди до цього шлюбу? Рятунком душі вашої заклинаю на звіті. – Знаєте ви їх, Геро? – Ні, мій друже. – А чи знаєте ви, графе? – Я наважусь відповісти за нього. Ні. На що тільки не наважуються люди і роблять це повсякчасно, не знаючи, що роблять? – Що таке? А чи не могли б ви заспівати якоїсь веселішої, наприклад, ха-ха-ха? – -ха. Спинися, отче. Хочу запитати, чи добровільно? З чистою душею мені свою дочку ви віддаєте. Так саме, як її дістав від Бога. То як мені достойно відплатити за цей дарунок, ясний прихороший? Назад його негайно повернути. Порада ваша справді, благородна, свою дочку візьміть назад. Гостей не треба частувати плодом погнилим. В ній доброчесність тільки маска. Я вважав, що чиста ти, немов ясна Діана. Тебе вважав за квітку нерозкриту. У тебе ж кров самовито грала. І ти була не жінка, а тварина. Ви марите? Захворіли ви, мабуть. Що скажете ви, принце? Що я сказати можу? Я оганьбив себе свого друга зв'язати хотів з розпутницею злою про що тут кажуть з божою я ні синьйоре на лихо кажуть правду весілля щось не бачу я правду боже невже це я стою тут леонато а поруч принц а далі брат його, Геро ось, не засліпило очі. Так, усе це правда. Що ж то буде далі? Мені дозвольте Геро запитати. Ви батьківською владою звеліть відповідати щиру правду. Дочка моя, відповідай правдиво. О, Господи. Яка жорстока мука. Відповідайте, як імення ваше. Невже негеро? І хто посміє бруднити це ім'я? Та ви самі це імення забруднили. З ким розмовляли ви вночі сьогодні, коли ви, дівчина, відповідайте? Ні з ким не розмовляла я вночі. Та, мабуть, ви не дівчина. Сеньоре, шкодую дуже. Та клянуся честю. Я, брат мій і нещасний граф, ми бачили і слухали вночі, як крізь вікно провадила розмову вона з якимсь негідником незнаним. І мова йшла про зустрічі таємні, що в них були раніше. Несила всі неподобні повторить слова. Язик мій не насмілиться, і честь моя те не дозволить. Як же сумно, що ви така розпутниця, сеньора. О, Геро, Геро, хоч лице прекрасне, Твоя душа і серце край потворні. Прощай, краса зів'яла, прощавай, Ти чистий гріх, ти Чистота гріховна, я через тебе віру загубив, кохання зрікся і красу навіки вважатиму за найлютіший злочин. Де взяти ніж, щоб серце простромити? Що з тобою? Боже, що ти з нею? Ходімо, викриття розпусти на неї надто вплинуло. Вона померла. Боже, присвятий! О, Геро, Дядю! Геро, о, сеньоре. Геро! На мене доля впала тягарем, і смерть найкращий сорому вінець. Кузино! Ах! Скорботу упрожені. Що? Опритомніла хіба? Чом би і ні? Як чом би і ні? Коли усе навколо кричить ганьба, коли вона сама свій злочин лютий, Мовчки визнає, вона живе. Чому вона живе? Стривайте, здивований, я дуже і не знаю, що тут сказати. Присягнуть готова. Звели на неї поговір. Я прошу вас, послухайте поради. Весь час мовчав я, пильно слідкував за нею. Не вірте ні словам їх, ні підозрам. Усе не правда. Цього не було. То злісний поговір не може бути. Я не можу вірити, і клятвою брехливою вона не схоче гріх свій збільшити. Все ясно, вона мовчить і стверджує свій злочин. Обвинувачують вас у зв'язку з злочинним. Кого коханцем називають вашим? Хто мене винуватив, той лише знає. Коли у мене був коханець, пощади не прошу я. Тату, тату, хай доведуть, що вночі таємно я з кимось на побаченні була. Коли це правда, прокляни мене, зречись мене, піддай найгірший карі. Обидва принци, мабуть, помилились. Дон Педро і граф Клавдіо правдиві, коли ж їм розум зрадив, це вина мерзенного бастарда дон Жуана, який завжди повуха у підлоті. Не відаю, коли все це правда, її уб'ю я сам, брате. Коли ж неправда, тоді вони почують ще про мене. Для тих людей, що скривдили мене, знайдеться розум і знайдуться сили, щоб добре всім помстити. Заспокойся, брате. Стривайте. Перед усім послухайте поради. Вважають люди, що померла Геро. Вона якраз лежала непритомна. Її вам треба поховати і твердити, моя дочка померла. Навіщо це? Для чого це скажіть? Коли усе ми зробимо як слід, то буде користь. Каяття замінить весь поговір, а це вже добре. Світ такий, не цінимо того, що є у нас. Коли ж загубимо дещо, то цінуємо, і часто навіть понад міру. Граф, коли почує, що померла Гером, Зазнає каяття, страждань великих, Бо через нього і померла Геро. Послухайте поради, буде добре. Коли ж я помиливсь, Тоді ця вигадана смерть Поможе змити нам огидний поговір І допоможе сховати Геро У святій оселі, у монастирі. Гадаю я, що слід пораду цю здійснити. Клянусь, що хоч люблю я Клавдіо і принца, Сховаю мовчки таємницю. Я клянусь лишитись вірним вам тілом і душею. Я на все готовий під тиском горя. Зробіть же те, що раджу я. Тяжка хвороба, тяжке і лікування. Вона помре, щоб повернуть життя. Хоч прийдеться відкласти нам вінчанням. Ти весь час плакали, Беатріч? Так. І довго ще плакатиму? Я б цього не бажав. Вам і не треба цього бажати. Я плачу за власним бажанням. Я певний, що вашу кузину обвинувачено безпідставно. Яку велику послугу зробив би мені той, хто б довів її безневинність? А є засіб зробити вам цю дружню послугу? Засобів багато, друзів мало. Мужчина може це зробити? Це справа мужська. Та тільки не ваша. Я кохаю вас більше за життя. Чи це не дивно? О, дуже дивно. Я про це й не чула? Я теж могла б сказати, що кохаю вас більше за життя. Проте ви мені не вірите, хоч я й не брешу. Я нічого не стверджую і не заперечу. Мені дуже боляче. Мені шкода, кузини. Клянусь своєю шпагою, ти мене кохаєш, Беатріч. Не кляніться шпагою, краще проковтніть її. Я клянусь шпагою, що ви кохаєте мене. І змушу проковтнути її кожного, хто насмілиться сказати, що я не кохаю вас. Дивіться, аби ці слова не застрягли у вас володці. Ніколи в житті. Знову кажу, я кохаю тебе. Господи, пробач мені мій гріх. Який гріх, Люба Беатріч? Ви вчасно перепинили мене. Я вже ладна була признати, що кохаю вас. Ну, скажи це від щирого серця. Серце моє настільки сповнене кохання до вас, що ні для чого іншого в ньому немає місця.